Alô, leitores a s s í d u o s da DJ World. Aqui quem fala é Beto Keller. E aqui DJ q u e z i n h o Todos os dias, às duas da tarde, na Transamérica, você tem. Adrenalina. E aos sábados, adrenalina especial com duas horas de duração. Tocando pra você só o melhor das pistas. Adrenalina só na Transamérica. É Ligar e dançar. Adrenalina.